Eta hor, iparaldean beraz erranduzun eh, bezala, emango dugu ba, Endaiatik eh, Maulera, eh, Dona Pauletik, eh, Garazitik, eh, Azparnetik ere pasatzekoa da Kambotik ere bai, Bayonatik, eh, Doni Bane Loitzunen hemen. Bo, zinez, eh, lortu dugu eh, iparalde osuan, ia ia osuan eh, pasatzea filma hau, jendearen laguntzari esker eta ofizioko eh, jendearen uh, laguntzari eskerri, da, oroak, filma horren egiteko, uh, uh, zenbat uh, laguntzai izan dugun, hau da, diru izi gerriguti, uh, kasik dirurik ezginuen filma horren egiteko, eta aldi berean ahalmen ikaragarriak. Edo baliabide ikaragariak, balia bide, gi, eh, giza baliabideak, edo, edo emazte, giza <gülüyor> eta emazte, emazte baliabideak eh, zinez bai filmak grabatzerakoan, eta baita orain ere eh, ba, eh, filma ba, eh, eh, erri batetik eh, bestera pasatzeko, eh, eh, haren promozioa egiteko, eta maila mailaguzietan zinez eh, jendeak eh ola duela ere bai sinema sinemak badu zerbait aski badualako giltza magiko bat edo ez daen ugamena eh hitza egitearekin batera ba nunbaitan eh eri proiektu e, batekin bezala e, konparaketak ben beren neurrian baina e, si si edo zertxo bait sortzen du bai Eta kasu honetan hala da, igizki, e, e, zuek ere eta e, estazuegi laudorioak emaiteko, baina edabitatik, eh geletatik, e, lanbideko jendearen partetik Orokorkie iazki bada alako laguntza zerbait, mm -hmm. eskertzen dena. Filme projekzioen ondotik ere, solas guneak proposatuko dituzte justuki horran duzu, eh? e, ez da beharako ematen duen filma horietakoa dugulaunakoa ere, e, zuen prezentzia ere izanen dugu, e, filme eman alietan? Bai, gutien eko da, e, nun baitan, e, zentzorretan behar da ikusten da antzarkitik heldu girela bere alde honen hau da e, kontaktu fisikoa ere gustukoa dugu eta mm, bistan da, hor, e, ipar aldean pasako diren proiekzio guzietan, gutariko batzuk, e, edo talde bat e, ibiliko da aldi oro, itzegiteko, trago hartzeko, e, nik dakita, haremanak e, sortzeko, hori e,